k gutxik argitzen ditu kontuak eta gu gutxien ez goazen geure xumetasunetik arrgz egiten saiatzera. Gorko burutazioa eufemismoei eskaini nahikonieke. Zein erabilgarriak eufemismoak zein divertigarriak, Zein inteligente sentitzen den pertsona horrelako hitz bat merkaturatzean eta ingurukoak euuren tertuietan hitzzoi kontsumitzen hasten direnean. Zer den eufemismoa? zail da azaltzea eta berba korapiloetan ez galtzeko zuzenean adibideetara joko dugu. Eufemismoaren exemplu da prekonstituzional itsponposoa erabiltzea frankista esaera itxusia ezkutatzeko. Ama kontserbadoreak lagun esaten dio bere semearekin ibiltzen den mutilari. Lagun beti da nobio, baina errazagoa ingurukoei esateko. Halako lotsa puntu bat sentitu gabe. Azken aldian, bada beste hitz bat eufemismoa ene ustez, gorotz usaina bezala inguruan ditudan edabide guztietan zabaldu dena. Krisi itzazari naiz. Krisi azberba egiten du ekonomiako albisten txanda azken aldian pustuak. Krisiaren kontrako pintxo merkeak saltzen dituzte tabernetan. Lagunekin afaltzera joateko planak zapustu egiten zaizkizur arun batean. Badakizu, krisia! Beti pentsatu izan dut, krisi batek, benetako krisia bada, aldaketarako abagunea eskaintzen dizula. Norabide batean zindua zen, orain hori zarkitu geratu da beste bideo bat hartzeko aukera duzu. Elduleku berriak ez du segurua ematen apika, baina egon badago. Eldu eldezak ezun honbait. Adar bat, kirten bat, apur batekin eskailera bat. Ez zinezko krisia eta aukera desberdintzea. Eta horregatik diot, nire ustez bizitzen ari garen hau ez krisia. Krisi hitza egun eufemismo hutsa dela. Ekonomiaren gainbera supersonik honi, deitzen aldiogu depresio, suizidio, endekapen usteltze, odolu uste, baina hau ez da krisia. Hemen ez daukagu zereginik. Norbaitek igogailuaren beherako botoiari eman dio eta aztua genituen solairuetatik pasatzen hasi gara. Langabezia, zorpetze basatia, mundu osoa daukagu beherago. Nahiago nuke krisi berba desterratuko bagenu. Beharbada argazkietan irri barrez azaltzeko erabildezak egu. Patata esan da, ahosa balka, teratzen zara marretik bederatzitan. Baina azken aldian ez dut irribarre egiteko motibo handiri ikusten. Barka burutazioaren depresio handia, zindagit ez dut berriro asteburua ekonomiari buruzko artikuluak irakurtzen pasako.